Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Rahbahu wa shabih kalah Wa ashadu anna Muhammadan a'aduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa ashabihi Wa matabi'ahum bi'isani Ila yawmiddin Wasallam tasliman kathiran Amma ba'd Alhamdulillah Sekala wujib bagi Allah Rasulullah SA'ala Alhamdulillah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 Hukimin dan juga para penziara Masjid Nabawi yang diperlihkan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kita al aqidah Al-Wasitiyah Yang dikalang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah Seorang ulama Yang meninggal pada tahun 728 Hijriah Sambil kita pada Firman Allah Azza wa Jal yang disebutkan oleh Mu'alif di dalam kitab ini yaitu Firman Allah قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Bila kita lanjutkan dengan ayat-ayat Allah yang setelahnya yang disebutkan oleh Mu'alif masih berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah SWT memiliki nama demikian pula bahasanya Allah swt memiliki sifat-sifat. Dia menyebutkan firman Allah wa kaulihi dan juga firman Allah radhiyallahu anhum wa radhu'an radhiyallahu anhum wa radhu'an dan firman Allah yang artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah azza wa jalla. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan luasnya di antara sifat Allah adalah ar-ridha. Al Allah ridha dengan hamba-hambanya, dengan para sahabat radhiyallahu Allah ridha dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Ridha kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah yang harus kita tetapkan. Dan harus kita yakini adalah ar Ridha. Bahasanya Allah memiliki sifat Ridha. Taliku bijalarihi yang sesuai dengan keagungan Allah. Dan tidak sama sifat Ridha yang Allah miliki dengan sifat Ridha yang kita miliki. Makhluk memiliki sifat Ridha. Orang tua leader kepada anaknya, atau seorang pemimpin leader dengan bawahannya puas dengan apa yang dia kerjakan dan seterusnya. Makhluk juga memiliki sifat leader dan Allah Swt juga memiliki sifat leader, tetapi sifat leader yang Allah miliki Berbeda dengan sifat leader yang dimiliki oleh makhluk. Karena Allah mengatakan: Leisa kami tiri she, wahyu asami al basin. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah mengatakan hal ta'ala melangusamia. Apakah engkau tahu apa yang sesuatu yang serupa dengan Allah dan Allah mengatakan fadzal dari mulidan asal. Janganlah kalian membuat permasalahan-permasalahan bagi Allah Azza Wajalla. Demikianlah Allah mengatakan walamiyakun lalu kufuad ahd. Tidak ada yang serupa dan sepadan dengan Allah swt menjukkan bahasanya Allah swt memiliki sifat yang diakderanya adalah sifat ridho, tetapi sifat ridho yang Allah miliki adalah sifat ridho yang sesuai dengan keagungan Allah Berbeda dengan sifat ridho yang dimiliki oleh manusia. Rabiyalloh anhum warahmatullah dan mereka pun ridho kepada Allah swt. Dan ini adalah diantara dalil yang kenapa kita ketika menyebutkan e, sahabat Rasulullah, kita mendoakan mereka dengan rino. Ya kita mengatakan katakan Rasulullah Kita sebutkan Abu Bakar, kita mengatakan katakan Rasulullah Sebutkan sahabat, kita mengatakan katakan Rasulullah dan seterusnya. Berdasarkan ayat ini, ya yang menunjukkan bahwasanya Allah rino dengan para sahabat Rasulullah Anum dan ini bukan sesuatu yang wajib yang bukan sesuatu yang wajib seseorang ketika disebutkan nama sahabat, kemudian dia mengucapkan radiyallahu anhu, tetapi ini merupakan adab, ya apabila disebutkan nama sahabat yang baik laki-laki maupun wanita kita mendoakan mereka dengan atnaroddi, yaitu dengan e, doa supaya Allah SWT merindahi mereka, nah <tuh> kemudian beliau menyebutkan firman Allah wa qawlihi bismillah dan juga firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang. Dan Basmalah ini merupakan Ayat diantara Ayat-ayat Allah Azza wa Jal Dan para ulama sepakat bahasanya Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian dari surat al namul Itu ketika Allah mengatakan Yang menyebutkan ucapan Menghikayahkan ucapan Ratu Bilqis Ketika dikirim surat kepadanya dan Sampai kepadanya surat dari Raja Dari Nabi Sulaiman Kemudian dia mengatakan kepada para Bahawahannya saat itu Innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya itu adalah dari Sulaiman yang Surat ini datang dari Seseorang namanya Sulaiman Dan sesungguhnya isi suratnya Adalah dimulai dengan basmalah. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Innalahu adalah bagian dari Al-Qur'an. Adapun apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah atau bukan maka para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahasanya basmalah adalah ayat yang pertama dari Al-Fatihah. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahasanya basmalah ini bukan ayat yang pertama dari Al-Fatihah tetapi ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Ada pun basmalah maka dia adalah ayat pembuka dari setiap surat. Ya, sebagaimana surat-surat yang lain, ya al-Baqarah diawali sebelumnya dengan basmalah. Kemudian ayat yang pertama adalah alif lamim. Demikian pula surat al-Imran, ya ayat yang pertama adalah alif lamim dan sebelumnya diawali dengan basmalah. Demikian pula surat al-Ikhlas, an dan seterusnya. Ya, uh, sur, uh, ayat yang membatasi atau ayat yang yang, yang dimulai dengannya adalah basmalah. Demikian pula al-fatihah. Maka sebagai ulama berpendapat bahwasanya basmalah ini seperti pada surah-surah yang lain yang merupakan pembukanya bagi surat al-fatihah dan bukan bagian dari dari al-fatihah. Nah Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Yang maha pemurah lagi maha penyayang Ba' di sini adalah al-isti'anah Ba' di sini adalah untuk al-isti'anah Yaitu untuk memohon pertolongan kepada Allah Apabila seseorang mengucapkan ba' ini Maka dia maknanya telah beristi'anah Dia telah memohon pertolongan Bismillah maksudnya adalah dengan Yaitu dengan menyebut nama Allah Maksudnya adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah Jadi seseorang ketika memulai amalannya dengan mengucapkan bismillah Maksudnya adalah ingin beristih'anah Memohon pertolongan kepada Allah di dalam melakukan amalan tersebut Ya oleh karena itu para ulama ketika mereka menulis kitab Ya diantaranya adalah syakur islam dan juga ulama-ulama yang lain Sebelum menulis kitab mereka mulai dengan apa? Basmalah Maksudnya ingin meminta pertolongan, pemudahan dari Allah S.W.T. di dalam menulis kitab tersebut. Baik, di sini adalah al-isti'anah. Bismillah, dengan nama Allah. Maksudnya adalah beristi'anah dengan seluruh nama Allah. Dan Allah S.W.T. memiliki nama-nama yang khusnah. Walillahil asma'ul khusnah. Allah S.W.T. memiliki nama-nama yang khusnah, yang paling baik. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah Nama-nama Al-Husna tersebut kecuali Allah Azza Wajalla. Tapi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahasanya di antara nama-nama tersebut 99 nama Allah yang apabila diiktiraf, yaitu dijaga oleh seorang hamba, dihafal, diketahui maknanya, diamalkan isinya. Maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga dan ini bukan pembatasan terhadap nama-nama Allah Azza Wajalla. Allah Swt memiliki nama-nama yang lebih dari itu. Ya lebih dari 99 puluh Bagaimana dalam sebuah hadis beliau saw dalam ketika berdoa kepada Allah beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka biki lismen huwa semaita bihi nafsa atau anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بلي مات كان اللهم إني أسألك بكل اسم من وراك يا الله aku meminta kepadamu memohon kepadamu dengan seluruh nama yang nama itu adalah milikmu سماه تابعينا الله Engkau memberi nama dirimu dengan nama tersebut أو أو أنزلته في كتابك atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu. Aku alam tahu ahd dan minhalki. Atau engkau ajarkan nama tersebut kepada salah seorang di antara hamba mu. Kemudian beliau mengatakan, Aku ista'fah fi almin ghaib min Atau nama-nama yang telah engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi di sana ada nama-nama Allah yang Allah simpan di sisi Allah. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza Wajalla. Dan ini menunjukkan bahasanya nama Allah di Mahsura. Yang bahasanya nama Allah tidak bisa kita hitung dan hanya yang mengetahuinya. yang mengetahuinya hanyalah Allah Azza Wajalla. Adapun 99, maka yang dikabarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih bahasanya di antara nama Allah ada 99 nama yang kalau kita Menghafalnya dan maksud menghafal di sini adalah yang menghafalnya kemudian mengamalkan isinya. Ya demikian pula e, berdoa dengan nama-nama tersebut maka dia akan masuk ke dalam ke dalam surga. Ya apabila ya, Allah Swt memiliki nama Taufiq yang Maha Maha memberikan taubat maka kita mengamalkan. Dan kita jangan berputus asa apabila kita berdosa. Bagi ini termasuk beramal dengan asma'ul husna. Allah SWT memiliki nama al-alim yang maha mengetahui. Kita amalkan nama ini. Iaitu dengan cara kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Allah SWT diantara namanya adalah al-alim. Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Maka kita amalkan demikian pula Ya berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari Menjadi orang yang bijaksana Menjadi orang yang adil Menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah SWT Al-Ghafur Yang maha memberikan ampunan Maka seorang muslim yang ketika mendengar Bahwasannya Allah memiliki nama Al-Ghafur Dia tidak putus asa dari Rahmat Allah Azza SWT Dan senantiasa Membuat ampun kepada Allah karena Allah adalah Al-Rahman. Dan apabila seorang Muslim yang dalam kehidupan dia sehari-hari mengamalkan asmaul husna akan baik apa yang akan baik kehidupannya. Ya akan baik kehidupannya dan akan menjadi orang yang taat. Ya dan ketakwaan merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam sonda. Oleh karena itu Nabi saw melarang kita mengabarkan. Berusaha Allah memiliki 99 nama Barang siapa yang menjaganya Maksud menjaga di sini di antaranya adalah mengamalkannya Maka dia akan dakhalal jannah Dia akan masuk ke dalam ke dalam surga Jadi menjaga asma'ul khusnah bukan hanya segenar muhafad Yang kemudian membacanya dengan e, dianggap itu adalah likir Yang mengucapkan nama secara sendiri Saya mengatakan Ya naufu, ya tamwa, ya Ya, ya ya ya ya rahim ya rahim ya rahman Para ulama mentaskan berzikir dengan asmaul husna bukan dengan cara seperti itu. Ia ya, bukan dengan menyebutkan ya asmaul husna secara sendiri dan seperti itu. Ya tetapi berzikir dengan asmaul husna di antaranya seperti yang tadi kita sebutkan kita mengamalkan isi dari asmaul husna demikian pula berdoa kepada Allah dengan asmaul husna. Dengan mengatakan misalnya Ya Roszab Urzubni, Wahai dat yang maha memberikan rezeki berikanlah rezeki kepada diriku. Ya Rahim Irhamni, Ya Rahman Irhamni, Ya Kauwiy Kauwiy, Ya Wahidat yang maha kuat berikanlah buku kekuatan dan sterosit. Ini namanya berzikir dan berdoa dengan Asmaul Husna. Ada pun seseorang yang menyebutkan Asmaul Husna, tetapi dengan cara Dimufrokan artinya hanya menyebutkan asmaul husna saja, maka ini bukan cara berfikir dengan asmaul husna yang, yang dibenarkan. Nah, Bismillah dengan menyebut nama Allah sudah kita terangkan tentang makna Lafzul faljalah dan maknanya ini adalah nama Allah yang paling besar, yang paling allah dan nama Allah yang lain disandarkan kepada Lafzul faljalah Seseorang mengatakan di antara nama Allah adalah ar rahman di antara nama Allah adalah Al Alim. Ini penyadaran nama-nama ya selain lafzul jalalah kepada Allahul Jalalah kepada Allah. Dan tidak kita katakan di antara nama Ar-Rahman adalah Allah. Atau mengatakan di antara nama Al Alim adalah adalah Allah. Ya bukan dengan demikian tetapi kita katakan di antara nama Allah adalah Ar-Rahman. Lafzul jalalah itu Allah adalah Nama Allah yang paling agung, yang paling agung Sehingga di dalam Al-Quran Inilah nama yang paling banyak datang di dalam Al-Quran Yang paling sering disebutkan oleh Allah Azawajal Yaitu lafzul jalalah Ya inilah yang paling banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan adalah al -ma maknanya adalah al-ma'luh Maknanya adalah al-ma'luh Yaitu yang disembah Ya lafzul jalalah Yang diambil dari alaha ya'lahu Artinya abadaya abuduh dan Allah artinya adalah Al-Ma'ruf yaitu yang disembah, yang disembah dengan Hak kemudian Ar-Rahman artinya adalah yang maha penyayang demikian pula Ar-Rahim dan keduanya adalah nama diantara nama-nama Allah mengandung sifat Ar-Rahman yang artinya adalah kasih sayang dan perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah yang Menyeluruh Baik kepada orang yang beriman Maupun kepada orang yang tidak beriman Baik kepada makhluk yang hidup Maupun selain yang hidup Ini adalah rahmat yaitu rahmat Allah yang mencakup semuanya Dan rahmatku mencakup semuanya Segala sesuatu Orang kafir Meskipun mereka kafir kepada Allah tetapi mereka juga mendapatkan sebagian dari rahmat Allah mereka masih mendapatkan rezeki diberikan nafas oleh Allah SWT diberikan anak keturunan diberikan rumah dan inilah bagian dari rahmat Allah SWT Ar-Rahman adalah nama Allah mengandung sifat Ar-Rahman untuk seluruh makhluk baik yang kafir maupun yang mu'mih Adapun Ar-Rahim maka ini adalah rahmat Allah yang hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Seperti misalnya hidayah di dunia kepada jalan yang lurus, hidayah kepada agama Islam, hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW, hidayah untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. ini adalah bagian dari kasih sayang Allah. Allah menyayangi seseorang, kemudian ditunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Dibukakan hatinya untuk menerima Kebenaran. Ini adalah bagian dari rahmat Allah. Dan ini hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman. Bila itu Allah SWT mengatakan, وَكَانَا مِلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا Dan Allah adalah penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, ketika menyebutkan orang-orang beriman, Allah menyebutkan atau menggunakan nama Rahiman. Maka Nabi Muhammadiyah Rahimah yang tidak menggunakan e, nama Ar-Rahmah tetapi menggunakan nama Ar-Rahim. Oleh kerana itu sebagai ulama menjelaskan Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah dan rahmat di sini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Demikian pula di antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah rahmat Allah untuk mereka di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Dan Allah tidak berikan ini Kecuali kepada orang-orang yang beriman Nah Bismillahirrahmanirrahim Ini menunjukkan ya Dua nama diantara nama-nama Allah Yaitu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Oleh kerana itu Kewajiban seorang Muslim adalah Meyakini bahasanya diantara nama Allah adalah Dua nama tersebut Dan bahasanya dua nama tersebut Mengandung satu sifat Diantara sifat-sifat Allah yaitu Ar-Rahman, harus kita Yakini, dan kita Meyakini bahasanya Allah memiliki rahmat Bukan berarti kita Menyerupakan Allah dengan makhluk Makhluk betul Memiliki Yang memiliki kasih sayang Makhluk memiliki kasih sayang Seorang ibu Menyayangi putranya Seorang bapa menyayangi anaknya Seorang kakak menyayangi Adiknya Mereka memiliki sifat rahmat dan Allah Swt juga memiliki sifat rahmat. Tetapi rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang makhluk. Kasih sayang Allah sesuai dengan keagungan Allah. Adapun kasih sayang makhluk maka sesuai dengan keadaan dia. Kasih sayang Allah sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Adapun kasih sayang makhluk maka sesuai dengan Sesuai dengan keadaan dia sebagai sebagai makhluk kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan dengan makhluk kita katakan Allah memiliki sifat rahmat tetapi sifat rahmat yang Allah miliki tidak sama dengan sifat rahmat yang dimiliki oleh oleh makhluk Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mereka mengingkari sifat rahmat dari Allah swt. Karena di sana ada sebagian aliran yang Mengingkari sifat rahmat. Pastinya Allah tidak memiliki sifat rahmat. Dan yang dimaksud dengan rahmat di dalam Al-Quran adalah Keinginan Allah untuk memberikan pahala. Jadi mentakwil sifat rahmat dengan iradah. Yang mentakwil sifat rahmat dengan iradah. Jadi maksud rahmat di sini kata mereka adalah iradah. Artinya mereka mengingkari sifat rahmat bagi Allah. Kemudian memaknai mengartikan mengertikan ya, sifat rahmat ini dengan apa? Dengan Irada. Dan ini adalah cara yang tidak benar dan takwil yang batil dan tidak ada yang mengetahui tentang Allah yang lebih mengetahui tentang Allah kecuali Allah swt. Qul antum aqla mu amillah. Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah? Allah swt mengabarkan tentang dirinya. Bahasanya Allah adalah ar rahman dan Dia adalah ar rahim dan Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada yang lain, ya. Dan Allah Swt adalah as-dakul kah ini. Allah Swt tidak berbicara dengan dusta. Bukan as-dakuminallahi kila, bukan as-dakuminallahi hadista. Siapakah yang lebih benar ucapannya daripada daripada Allah? Apabila seseorang meyakini. Yang Allah mengucapkan atau Allah mengabarkan bahasanya Allah adalah Ar-Rahman Kemudian kita mengatakan maknanya adalah Iradah Berarti seakan-akan kita menduskakan Allah Azza wa Jal Seakan-akan menduskakan Allah Ya Allah mengatakan bahasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman Memiliki sifat Ar-Rahman dan di diantara namanya adalah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Kemudian kita mengatakan maksudnya adalah Al-Iradah yang seakan-akan menyadarkan me yang kedustaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabarkan kepada kita yang bukan kenyataan. Demikian pula seakan-akan seseorang mengatakan bahasanya Allah tidak fasih. Dan Allah tidak bisa mengungkapkan dengan baik. Sehingga akan menyampaikan kepada kita, akan mengabarkan kepada kita sifat iradah tetapi dengan menggunakan kata ar-Rahman yang akan seseorang menganggap rasanya Allah tidak bisa mengungkapkan ya apa yang dia inginkan dengan cara yang paling benar dengan cara yang paling fasih. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an Allahu nazzala ahsana al hadita kitabah. Allah telah menurunkan sebuah kitab yang merupakan yang ucapan yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling fasih. Ya Allah Subhanahu wa taala ia mengungkapkan itu dengan dengan bahasa yang paling fasih, Sehingga orang yang mengatakan bahasanya rahmat di sini maksudnya adalah irada Seakan-akan menyadarkan bahasanya Allah tidak bisa mengungkapkan dengan benar Atau mengungkapkan dengan dengan baik Di sikap seorang muslim yang benar adalah kita tetapkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat rahmat Yang hakikah bukan majas Sesuai dengan keagungan Allah SWT dan tidak boleh kita menta'wilnya, ia mengganti maknanya dengan mengatakan maknanya adalah adalah irada. Kita katakan Allah memiliki sifat rahmat sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan rahmat yang dimiliki oleh oleh makhluk. Nah. Kemudian boleh menyebutkan firman Allah, رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَةً رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَةً Wahai Rabb kami, rahmatmu dan juga ilmumu meliputi segala sesuatu. Ini diucapkan oleh para malaikat pemikul arsh. Allah SWT mengatakan, Al-ladhina yakhmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabihuna bihamdi rabbihim. Wa yu'minuna bihi wa yastamutiruna lil-ladhina amanu rabbana wa sihta kulla shay'in rahmatan wa ilma para malaikat yang mereka yakhmilun al-arsh, memikul arsh Allah s.w.t. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa madhawulahu, dan yang ada di sekitar arsh. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang mereka bertasbih kepada Rabb mereka kepada Allah. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladhi na'aman. Dan mereka, itu para malaikat, para malaikat memikul arsh, Memohon ampun untuk orang-orang yang beriman, yaitu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Mereka mengatakan: "Rabbana wasyiktah kulla shayin rahmatu wa ilma". Wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan juga ilmuMu meliputi segala sesuatu. Wasyiktah kulla shayin, ya rahmatan wa ilma. Rahmat dan juga ilmuMu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah SWT meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu kecuali dia diliputi dengan rahmat Allah. Mendapatkan bagian dari rahmat Allah Azza Wajalla. Bahkan seperti yang tadi kita sebutkan, Ya orang-orang kafir juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Tumbuhan juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Hewan-hewan juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Makhluk yang... Yang hidup maupun yang mati, mereka mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Mereka mengatakan, Wasyak Zakun Rahmah. Ya Allah, rahmat meliputi segala sesuatu, dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Swt. Demikian pula ilmu Allah juga meliputi segala sesuatu, baik yang di atas maupun yang di bawah, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat, sesuatu yang sudah terjadi. Maupun yang akan datang, maka ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Mereka, yaitu para malaikat, memuji Allah SWT dengan mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syair rahmatat wa ilmah. Faghufir lilladina tabu wa taba'u sabila. Kemudian mereka baru berdoa dengan mengatakan Faghufir ya Allah Alhamdulillah untuk orang-orang yang bertawabat dan mereka mengikuti jalannya. Dan ini merupakan adab ketika kita berdoa sebagaimana dilakukan oleh malaikat yaitu memdahulukan pujian kepada Allah sebelum kita berdoa. Mereka mengatakan wa syatta kullasyai'in rahmatan wa ilman. Kemudian baru mengatakan fa'sir lilladzi lataabu wattaba'u sabila. Ya Allah, Rahmatmu meliputi segala sesuatu, ilmu meliputi segala sesuatu. Kemudian setelah itu baru mengatakan fa'sir Maka ampunilah Ya Allah untuk orang-orang yang bertobat kepadaMu dan mengikuti jalan. Jadi bertobat kepada Allah diikuti dengan mengikuti jalan Allah swt. Bukan hanya sekedar mengatakan aku bertobat tetapi dia tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Mengaku mengatakan bertobat tetapi tidak taat kepada Allah swt. Bertobat yang nasuh, yang sebenarnya yang diterima oleh Allah apabila seseorang bertobat. Dan diiringi dengan intibaa'un sabillillah, yang mengikuti jalan Allah Subhanahuwataala, meninggalkan kemasyhatan yang sebelumnya dia lakukan, ya e, melakukan e, kewajipan yang sebelumnya dia tinggal, dia dia, dia tinggalkan. Ini adalah termasuk syarat-syarat mendapatkan korban yang masuk, korban yang diterima oleh Allah Azza Wajalla. Nah. Jadi ini menunjukkan kepada kita. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahasanya, Allah memiliki sifat rahmah, demikian pula Allah memiliki sifat al-ilmu. Di antara nama Allah, seperti yang tadi kita sebutkan, al-Rahman, al-Rahim, demikian pula. Di antara nama Allah adalah al-Alim, dan al-Alim adalah nama Allah yang mengandung sifat al-ilmu. Nah, setelah itu, beliau menyebutkan kiriman Allah, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا dan Allah SWT dengan orang-orang yang beriman rahiman sangat penyayang dan sudah kita sebutkan maknanya dan rahmat Allah SWT yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat di dunia seperti yang tadi kita sebutkan ya di, diberikan dia petunjuk oleh Allah Azza Wajalla. demikian pula di akhirat Allah SWT memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman diamankan mereka dari kagetnya manusia di hari kiamat demikian pula Allah berikan rahmat mereka di padang maksyat Allah berikan rahmat kepada mereka ketika mereka dihisab Allah berikan rahmat kepada mereka ketika mereka melewati asirat demikian pula Allah SWT berikan rahmat dan kasih sayang kepada mereka yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam jannah yaitu di dalam surganya Allah SWT wa kana bilmu'minina rahimah dan Allah yang sangat penyayang kepada orang-orang yang Beriman Kemudian boleh menyebutkan Keriman Allah Kataba rabbukum ala nafsihir rahma Dan Allah telah Allah telah menulis Rabb kalian telah mewajibkan Atas dirinya ar-rahma Kataba rabbukum Ala nafsihir rahma Allah, itu Rabb kalian telah menulis Telah mewajibkan Atas dirinya ar-rahma Kasih saya Artinya Allah Swt di dalam ayat ini mewajibkan atas dirinya sendiri kasih sayang, dan ini menunjukkan bahasanya Allah sangat luas kasih sayangnya dan bahasanya Allah telah mewajibkan atas dirinya kasih sayang untuk hamba-hambanya. Ini adalah bantahan bagi sebagian golongan yang mereka mengatakan yang mereka mewajibkan atas Allah. Ya ada sebagian e, golongan yang mereka mewajibkan atas Allah. Ini adalah bukan ia ya adab yang demikian Allah SWT yang mewajibkan atas dirinya sendiri Dan tidak ada makhluk yang boleh untuk mewajibkan kepada kepada Allah Allah mewajibkan kepada kita iya Tapi kalau makhluk mewajibkan kepada Allah Makanya adalah keyakinan yang tidak benar dan menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari keyakinan yang benar tidak boleh ada seorang makhluk yang mewajibkan kepada Allah s.w.t Allah mewajibkan kepada makhluk. Ia demikian pula Allah mewajibkan atas dirinya sendiri Dan ini adalah anugerah dari Allah s.w.t dan juga karunianya Allah s.w.t Mewajibkan atas dirinya rahmat dan juga kasih sayang untuk makhruhnya Dan ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat Al-Rahmah Dan ini adalah bantahan bagi orang yang mengingkari Sifat Rahmah dari Allah SWT Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Wa huwa Al-Ghafur Rahim Dan dia Allah SWT adalah Al-Ghafur Rahim Yang maha pengampun lagi maha penyayang Al-Ghafur artinya adalah maha pengampun Ya, Yang artinya adalah dari kata Al-Ghafur -Al yang artinya adalah asa terjadi itu menutupi Allah Swt mengampun atas dosa hambanya di antara maknanya adalah menutupi dosa hambanya. Apabila seseorang memohon ampun kepada Al-Ghafur, meminta ampun kepada Al-Ghafur kepada Allah Swt yang Al-Ghafur yang memiliki nama Al-Ghafur maka Allah Swt akan menutupi dosanya. Jadi ayatnya tidak akan dibuka oleh Allah Swt. Ya Allah SWT akan wafarahu, Allah akan menutupi dosa-dosanya Ini adalah makna dari Al-Maghfirah Di antara maknanya adalah Ditutupi dosanya dan tidak dibuka Aibnya oleh Allah Azza SWT Ini adalah sebuah kenikmatan Yang bagi seorang hamba Ditutupi aibnya dan dosanya oleh Allah SWT Seandainya seluruh manusia Atau seandainya manusia mengetahui Aib dan dosa yang kita lakukan Yang disayang mereka akan menjauh dari Menjauh dari kita Tapi Allah SWT dengan kasih sayangnya Ya Allah SWT Menutupi aib-aib tersebut Menutupi dosa-dosa tersebut Sehingga banyak manusia yang tidak mengetahui Dosa kita Seandainya mereka tahu tentunya mereka akan Membenci kita Tentunya mereka akan menjauhi kita Dan tentunya akan tidak akan nyaman kita Di dalam hidup di, di dunia Karena aib-aib kita dilihat oleh Oleh manusia oleh kerana itu penimatan yang luar biasa yang kadang tidak kita sadari bahasanya Allah Swt menutupi dosa-dosa yang sudah kita yang sudah kita lakukan ya buah buah dan dia adalah Allah Swt yang maha mengampun yang maha menutupi dosa hambanya ar rahim yang maha penyayang seperti yang sudah kita sebutkan maknanya dan ayat ini menguatkan apa yang sudah kita sampaikan Kebawaannya Allah memiliki sifat ar-Rahmah dan di antara nama Allah adalah ar-Rahim. Demikian pula di antara nama Allah adalah al ghafur yang artinya adalah yang maha, yang maha mengampuni dosa. Baik. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah: "Allahu Khairul Hafla, Wahu Arhamul Rahimin". Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. dan Dia Allah adalah yang maha penyayang. Dan dalam ayat ini kembali ya beliau e, menyebutkan Sebuah ayat yang isinya Bahawa Allah memiliki sifat ar-Rahmah Yaitu di dalam ucapan Dan firman Allah SWT Wahuwa wa arhamur rahimin Dan dia Allah adalah Yang paling Menyayangi Di antara yang menyayangi maka Allah adalah Arhamur ar rahimi Yang paling menyayangi Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara Sifat Allah adalah ar-Rahmah di antara sifat Allah adalah Ar-Rahman dan ini dilucukkan oleh Nabi Ya'qub um Alaihissalam ya, ketika uh, putera-putranya meminta kepada beliau, yang meminta izin kepada beliau supaya uh, diizinkan mereka untuk membawa saudara-saudara dari Yusuf itu bunyamin, ya untuk dibawa, ya uh, karena sebagai, sebagaimana pesan uh, pesan uh, Yusuf saat itu. Yang saat itu mereka yaitu saudara-saudara tidak mengenal Yusuf dan Yusuf meminta kepada merekanya supaya datangkan saudara mereka, ya, saudara mereka dari satu dari satu bapa lain lain ibu. Allah swt. Kalimah Rajau ila Abiin Qalu ya Abanah ya Abanah Munyamin al Kail farsil fa Maana Aqana Naktal wa inna lahu lahafizun. Ya ketika mereka kembali kepada bapaknya. Itu anak-anak Ya'qub kembali kepada Ya'qub alaihissalam. Mereka mengatakan qalu ya abana wa hai wahai bapak kami, muni'na minal qa'i. Kami dilarang untuk mengambil ya timbangan atau mengambil bahan makanan. Dengan kecuali dengan syarat membawa saudara kami itu Bunyamin. Dan mereka mengatakan, Faarsil maana akona? Maka kirimlah bersama kami, saudara kami yaitu ibunya min, nafthal wa inna lahu lahafidzun. Maka kami akan mengambil bahan makanan yang dari kerajaan, wa inna lahu lahafidzun. Dan sesungguhnya kami akan menjaga dia, yaitu akan menjaga ibunya min. Ya, ini janji dari saudara-saudara uh, Yusuf berkata kepada bapaknya, yaitu Yakub. Yang untuk menjaga Bunyamin Kemudian beliau yaitu Nabi aku ya mengatakan, Mala hal amanukum alaihi hilakahammin tuhur ala aqihi min qabul. Beliau mengatakan tidaklah aku memberikan kepada kalian keamanan. Yaitu memberikan kepada kalian amanat Bunyamin kecuali seperti ketika aku memberikan ya kalian Yusuf yaitu saudara dari Bunyamin Kemudian beliau mengatakan fadhlahu khairul hafidza maka Allah adalah yang penjaga yang paling baik Allah adalah sebaik-baik penjaga artinya ketika saudara Yusuf alaihissalam mereka mengatakan wa innallahu lahafidun semuanya kami akan menjaga dia maka nabi Yaqub yang lebih bertawakal kepada Allah yang sebaik-baik penjaga adalah siapa adalah Allah bukan manusia maka beliau mengatakan qallahu Khairan kafila maka Allah adalah sebaik baik penjaga bukan manusia. Dan Dia Allah SWT adalah yang maha memberikan rahmat, yang maha memberikan kasih sayang. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan satu sifat di antara sifat-sifat Allah yaitu ar -rahmanan. Dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan uh, keterangan atau syarah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah Azza Wajalla. Kemudian kita lanjutkan dengan e, tanya jawab seperti biasanya. Baik yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan maupun materi yang lain seperti masalah manasik umroh ataupun e, masalah ziarah ya, kami persilakan ditulis dengan kertas ya, ditulis dengan tulisan yang jelas kemudian disampaikan ke depan. Untuk pertanyaan pertama bisa disampaikan dengan bisa. Nah. Allahul khairan hafidah, amr rahmin Itu misalkan saya teruskan dengan Allahummaqfidhu untuk anak saya Allahummaqfidh, untuk istri saya boleh Bisa enggak? Biar panggil Seandainya seseorang yang uh, mengatakan ya Setelah mengucapkan Allahul khairan hafidah Kemudian mengatakan Allahummaqfad Ha Atau Allahummaqfadhu Itu ingin mendoakan untuk istrinya atau mendoakan untuk anaknya. Maksudnya adalah bertawassul dengan nama Allah dan bahasanya Allah swt adalah sebaik-baik penjaga. Ini adalah tawassul yang diperbolehkan. Yang bertawassul dengan nama-nama Allah dengan sifat-sifat Allah ini adalah tawassul yang diperbolehkan dan diperintahkan. Allah swt mengatakan: Walillahi al-asmaul husna fadahuhu biha." Allah swt memiliki nama-nama yang husna sudah Allah bilang, makan dalam berdoa dengan dengannya. Ketika kita ingin berdoa kepada Allah, ya dan ingin uh, ingin supaya anak kita dijaga oleh Allah swt, istri kita dijaga oleh Allah, kemudian kita mengatakan, ya, ya, uh, ih, ya Allah, ikhtifad, misalnya ikhtifad ahli. Karena khairul hafilah, ya Allah, jagalah keluargaku, karena aku adalah sebaik-baik penjaga. Boleh, ya, demikian karena ini adalah termasuk tawassun dengan dengan nama-nama e, Allah Demikian pula bertawassun dengan sifat-sifat Allah Azza wa jalla Dan ini adalah termasuk tawassun yang disyariatkan Dan tawassun yang disyariatkan ada tiga macam Tawassun yang disyariatkan ada tiga macam Yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah seperti tadi Dan contoh yang lain seperti mengatakan Ya Razak ur -Zughni. Wahidzat yang maha memberikan rezeki Berikanlah rezeki kepadaku Menyebutkan nama Allah Dan bertawassul dengan nama Allah Supaya dikabulkan doanya Memuji Allah dengan menyebutkan namanya Mengatakan Ya Rahim Irhamni Wahidzat yang maha Memurah, Wahidzat yang maha penyayang Sayangilah aku Mengatakan Ya Tawab Tub Aliyah Wahidzat yang Maha Memberikan Taubat Berikanlah Taubat Kepada Ini adalah bagian dari tawassul dengan nama Allah Azza wa Wajalla. Kita memuji Allah sebelum kita berdoa, yaitu dengan menyebut namanya. Baik. Kemudian yang kedua di antara tawassul yang disyariatkan adalah bertawassul dengan amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh, itu ketika kita berdoa menyebutkan amal soleh kita, yang kita yakini bahasanya amal tersebut adalah amal yang Ikhlas Amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Amal yang terbaik yang kita miliki Berdawasal kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh tersebut Menyebutkan keimanan kita Menyebutkan sebagian dari amal soleh kita Seperti misalnya seseorang yang mengatakan di dalam doanya Ya Allah, aku telah beriman denganmu Ya Allah, aku telah membenarkan Rasulmu Ya Allah, aku beriman dengan KitabMu, maka ampunilah diriku. Berarti dia bertawasul dengan menyebutkan iman dan juga amal soleh. Dia menyebutkan iman dan juga amal solehnya. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, kewasanya ada tiga orang. Ya, zaman dahulu. Jadi mereka adalah orang-orang yang soleh. Mereka dalam keadaan sahur. Kemudian mereka Menginap di sebuah gua dan tiba-tiba ada batu yang menutupi goa mereka sehingga mereka tidak bisa keluar. Dan saat tentunya berada di sebuah tempat yang jauh dari manusia. Mereka teriak, ya se sekelas apapun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang menolong mereka. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, yang tidak ada jalan keluar bagi kita. Kecuali kita bertawassul kepada Allah. Ia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan masing-masing dari amalan kita. Ya, kemudian salah seorang di antara mereka bertawasul kepada Allah berdoa kepada Allah menyebutkan amalannya yang yang yang menjadi andalan dia. Dia berdoa kepada Allah dan sebelum dia berdoa menyebutkan amalannya. Bahasanya dahulu dia adalah, ya berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang biasa membeli minum orang tuanya dari e, susu gembala yang dia miliki setiap hari senantiasa dia memberikan minumnya dari e, susu gembala yang dia miliki dan ini adalah amal saleh yang sering dia lakukan dan tidak memperkenankan siapapun untuk minum kecuali apabila orang tuanya sudah minum Dan suatu saat dia terlambat dia datang ia ya karena ada gembalaannya yang ada hewan yang lari atau e, yang semisalnya kemudian dia terlambat datang Sehingga ketika sampai ke rumah mendapatkan kedua orang tuanya sudah dalam keadaan tidur. Apa yang dia lakukan? Dia e, duduk atau berdiri di di apa di, di dekat orang tuanya dalam keadaan membawa susu. Ya dan e, ingin su supaya sewaktu-waktu seandainya bapak dan juga ibunya bangun langsung diberikan apa? Diberikan susu. Dan ternyata bapak ibunya tidak bangun kecuali di pagi di pagi hari. Dan dia masih dalam keadaan semalaman membawa susu tersebut. Dan membiarkan anak-anaknya yang dalam keadaan menangis meminta susu tersebut. Maka dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak memperkenankan mereka meminum susu tersebut. Sampai kedua orang tuanya minum. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, seandainya amalan yang aku amalkan tersebut. ikhlas karena dirimu. Maka keluarkanlah kami dari dari tempat ini. Kemudian bergeraklah batu tersebut. Yang bergerak sedikit tetapi tidak sampai Yang tidak cukup bagi mereka untuk keluar Kemudian yang kedua juga demikian Dia menyebutkan tentang amal Sholehnya Dia menyebutkan bahawa dia dahulu pernah memiliki seorang pekerja Yang bekerja kepada dirinya Kemudian ketika akan diberikan upah Ternyata dia sudah pergi Sehingga upahnya yang dibawa oleh orang tersebut Disimpan dan dikembangkan tidak dimakan dan tidak disia-siakan amala ini. Kemudian setelah beberapa waktu datang, ia pekerja tersebut ingin meminta upah tersebut. ya ternyata upah tersebut sudah dikembangkan oleh dia sehingga menjadi ya, banyak piaraan, ya, banyak hewan piaraan. Kemudian dia mengatakan ambillah seluruh hewan yang ada di lembah tersebut, karena itu adalah milik ke dalam uang yang sudah dikembangkan tadi. Jadi adalah bagian dari amanah. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan tadi adalah ikhlas karena dirimu maka keluarkanlah kami dari dari tempat ini. Akhirnya bergerak sedikit ya batu tadi. Orang yang ketiga dia bertawassul dengan dengan meninggalkan makziah. Ya pernah dia hampir berzina dengan seorang wanita. Ya hampir berzina dengan seorang wanita. Ketika hampir berzina Maka wanita tersebut mengingatkan dia kepada Allah, kemudian akhirnya tersentuh hatinya dan dia takut kepada Allah dan dia tinggalkan wanita tersebut lillahi taala karena Allah azza azawaja. Tinggalkan kemaksiatan karena Allah. Kemudian setelah itu dia mengatakan ya Allah seandainya aku lakukan itu semua ikhlas karena dirimu maka keluarkanlah kami dari dari tempat ini. Akhirnya terbukalah dan bergeraklah benda tersebut semuanya dan mereka bisa keluar dari dari Gua Tersama Dan ini adalah dalil Bahasa yang boleh seseorang bertawasul dengan apa? Dengan amal Amasul Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Orang-orang beriman Di antara mereka ber, ber, bertawasul dengan imannya Ya Rabbana Inna Amanna fa'ufillana du'ubana Ya mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami Innana amanna Sesungguhnya kami beriman فَعُفِ اللَّهُ عَنْ ذُنُوبَنَا وَعَنْ ذَا ذَا وَعَنْ أَمْوَنِنَا دُوَاسَ دُوَاسَهَا. Sebelum mereka mengatakan فَعُفِ اللَّهُ عَنْ ذُنُوبَنَا mereka mengatakan رَبَّنَا اِنَّا اَمَنَّا Sesungguhnya kami beriman. Ini adalah bagian-bagian dari tawasul dengan iman dan juga amal soleh. Ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tawasul yang diperbolehkan adalah bertawasul dengan doa orang yang soleh. Bertawasul dengan doa orang yang soleh. Dan disyaratkan orang soleh tersebut adalah masih hidup dan dia ada di depan kita. Disyaratkan dia masih hidup dan berada di depan kita. Dan dalamnya adalah ucapan yang anak-anak Ya'qub alaihissalam ketika mereka berkata kepada Nabi Ya'qub. Setelah tahu tentang dosa mereka dan pasal Nabi Ya'qub tahu apa yang mereka lakukan selama ini dan kebahagiaan mereka. Mereka mengatakan, Ya abana, tista bukhillana dunubana, Inna kunna khatiin. Wahai bapa kami, nalar kami memohonkan ampun, ampun untuk kami. Isteri lana anak-anak Inna kunna khatiin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Perhatikan di sini an anak-anak Nabi Akhukum ya alaihissalam bertawassul dengan siapa? Dengan Nabi Akhukum. Ya Iaitu bertawassul dengan bapaknya Ya, beliau adalah seorang nabi, orang yang soleh berkata kepada beliau istaghfir lana nubala nalaqauhi bapak kami memohonkan ampun untuk untuk dziddikan dan perhatikan yang mereka tidak bertawasul dengan nabi Ibrahim padahal nabi Ibrahim lebih afdal daripada nabi Ya'qub dan mereka tidak bertawasul dengan Ishak bapaknya Ya'qub padahal nabi Ishak lebih afdal daripada nabi Ya'qub kenapa karena nabi Ibrahim dan juga nabi Zak sudah meninggal dunia. Oleh karena itu para ulama menjelaskan disyaratkan ketika kita bertawasul dengan orang yang soleh, ya disyaratkan bahwasanya orang soleh tersebut masih dalam keadaan hidup dan dia ada di depan kita, ya bukan hidup kemudian dia berada di Mekah atau dia berada di Indonesia dan seterusnya, ia meminta doanya dan dia berada di depan kita. Ya ini adalah bertawasul dengan orang yang soleh. Adapun bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Maka yang demikian tidak diperbolehkan Yang seseorang datang ke kuburan orang yang soleh Kemudian meminta doanya Mengatakan Ya Syekh atau Ya Wali Ya Fulan Ya Istaguthil Lidlambi Danlah aku memuangkan ampun untuk dosa-dosaku Yang bertawasul kepada orang yang soleh Tetapi dia sudah meninggal dunia Maka ini tidak diperbolehkan Karena ketika dia mengucapkan Istaguthil Lidlambi Yang menguangkanlah ampun untuk diriku Berarti dia telah meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya? dan meminta kepada selain Allah ini e, adalah doa kepada selain Allah padahal doa adalah ibadah. Dan ibadah apabila diserahkan kepada selain Allah maka seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam "Ad-du'a wal ibadah, du'a itu adalah ibadah." Artinya tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah. Makna Islam rahmatan lil'alamin Rahmatan lil'alamin maksudnya adalah rahmat untuk seluruh alam Hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam adalah untuk masalah seluruh manusia Dan bahkan bukan hanya manusia tetapi juga mencapai makhluk yang mati Apabila seseorang berhukum dengan hukum Islam Melaksanakan perintah yang ada di dalam Islam Melaksanakan petunjuk yang ada di dalam agama Islam maka dia akan merasakan manfaatnya, dia akan merasakan maslahatnya Ya, alimahu man alimahu wa jahillahu man jahillahu Ya, diketahui oleh orang yang mengetahui Ya, dan tidak diketahui oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya Jadi, rahmatan lil alamin, maksudnya syariat ini Jadi syariat agama Islam, ini apabila dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, maka akan membawa maslahat bagi seluruh alam Nah Tuh taman Raudah. Taman Raudah, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi saw, ma'bayna bayti ma'mibari Raudah tanah riyal di jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, ini menunjukkan bahasanya tempat tersebut ya memiliki keistimewaan, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi, yaitu taman di antara taman-taman surga. Ada di antara ulama yang mengatakan. Maknanya tempat tersebut telah akan menjadi bagian dari surga Akan menjadi bagian dari surga Akan dipindahkan oleh Allah dan menjadi bagian dari surga Dan ada yang mengatakan Pasanya maknanya disunnahkan kita untuk melakukan Ibadah yang sunnah di sana ya, Seperti misalnya berdikir Atau membaca Al-Quran Atau melakukan sholat sunnah Ya ada yang mengatakan demikian Dan ada yang mengatakan demikian Ya Dan dua-duanya di di, di, dijelaskan oleh para ulama. Nah, amalan apa yang terbaik bila jika bisa dilakukan di sana yang sesuai dengan sunnah dengan waktu yang sedikit. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada di antara ulama yang mengatakan disunahkan untuk melakukan ibadah di sana, seperti dzikir demikian pula membaca Al-Qur'an atau sholat sunnah. Adapun salat fardu maka bagi laki-laki tetap diutamakan dilakukan di saf yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Khayrul sufurirrijal awwalaha." Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama. Tapi perlu diingat di sini, khusunya salat di rawdah bukan perkara yang wajib. Membaca Al-Qur'an di rawdah bukan perkara yang wajib. Berzikir di rawdah bukan perkara yang wajib. Bila kira itu jangan sampai kita membebani diri. Jangan sampai terjadi menurut baik diri sendiri maupun orang lain. Karena apa yang akan kita lakukan di sana bukan perkara yang yang wajib. Ya, saatnya di sana kita dimudahkan untuk bisa ke Allah, maka kita lakukan. Ya, karena kalau kita mengikuti pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa saya disurahkan di sana untuk melakukan sholat sunnah. Silahkan kita melakukan Tetapi dengan syarat yang tidak memoderati diri sendiri Dan juga tidak memoderati orang lain nah, Saya solat tahajud dan mitir di awal waktu Karena belum terbiasa bangun seperempat malam Namun ketika Yang malam anak bangun eh, Bolehkah saya solat tahajud kerana pernah membaca hadis bahawa sholat tahajud penutup sholat Boleh seseorang yang sebelum melakukan tahajud dan juga witir sebelum dia tidur Dan boleh dilakukan yang setelah dia tidur Keduanya boleh dilakukan Dan termasuk diantara wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah Adalah melakukan witir sebelum tidur Abu Salim Khalili kasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara Di antaranya adalah anw tiro komilah anak aku melakukan witir yang sebelum aku tidur dan ini menunjukkan bolehnya seseorang melakukan sholat witir sebelum dia sebelum dia tidur ya dan boleh dia melakukannya pada saat pertiga malam yang terakhir atau di pertengahan malam ya boleh kedua-duanya baik sebelum tidur maupun setelah setelah itu wallahu taala aalam apakah lafaz radhiyallahu anhu hanya khusus untuk sahabat di Indonesia saya sering melihat foto-foto tokoh suatu tarekat di, di tempat di rumah-rumah jamaahnya dan ada embel-embel RA radhiyallahu anhu bagaimana hukumnya kalau khusus bukan ya bukan merupakan Kekhususan tetapi ini yang dilakukan sedek oleh para ulama sejak zaman dulu ketika menyebutkan e, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha dan ini bukan merupakan kekhususan para sahabat yang seandainya kita mendoakan untuk selain sahabat yang radhiyallahu anhu maka ini diperbolehkan Allah Taala amin. Sayyidina Allah Indonesia saya sering melihat foto-foto Tokoh suatu tarikot di tempat di rumah-rumah jemaahnya dan ada embel-embel Rabbi Lalah. Kaka-kakan menempel foto di rumah atau macam gambar di rumah, maka sebagian ulama mengatakan ini dikhawatirkan yang masuk di dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam sebuah hadis sudah mengabarkan bahasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar itu gambar makhluk bernyawa sehingga perbuatan seperti ini jadi hindarkan kita jangan menempel ya gambar-gambar makhluk bernyawa apalagi ini adalah tokoh-tokoh yang mereka mungkin e, adalah orang yang diagungkan oleh sebagian dan ini lebih parah daripada hanya gambar biasa kenapa demikian karena e, apabila itu adalah seorang yang diagungkan oleh manusia dikhawatirkan akan terjadi Pengputusan Dan akhirnya akan disembah selain Allah azza wajalla. Dan perlu kita ketahui bahwasanya fitnah syirik terjadi di permukaan bumi awalnya adalah karena gambar. Awalnya adalah karena patung. Ya, dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam ya 10 generasi yang pertama setelah Nabi Adam alaihi eh, salam turun ke bumi maka tidak ada kesyirikan di permukaan bumi dan kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana terjadi? Terjadi karena pengputusan terhadap orang-orang yang saleh. Zaman Nabi, Nabi Nuh ada lima orang yang saleh. Disebutkan Allah di dalam surat Nuh. Mereka adalah orang-orang yang saleh dikenal dengan ibadahnya. Kemudian setelah itu mereka meninggal dunia. Semuanya meninggal dunia. Kemudian orang-orang merasa kehilangan dengan lima orang saleh tersebut. Datanglah setan dan membisiki kepada mereka, mewahyukan kepada mereka, membisikkan kepada mereka supaya mereka membuat patung-patung. Yang membuat patung-patung kemudian dinamakan dengan nama-nama orang soleh tersebut. Membuat patung kemudian dinamakan ini adalah sepulan. Ini adalah sepulan. Ini adalah sepulan. Dan ditaruh patung-patung tersebut di tempat-tempat duduk mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya menggugah semangat mereka. Yang ketika melihat orang soleh tersebut atau melihat patung tersebut mereka ingat simpulan, dulu adalah orang yang rajin ber beribadah. Simpulan, dia adalah orang yang rajin bersaudakoh. Menggugah mereka untuk beribadah kepada Allah swt. Tujuannya baik. Tetapi ternyata setan punya tujuan yang yang lebih dahsyat dari itu. Ketika generasi ini yang meninggal dunia dan habis dan datang generasi selanjutnya yang tidak tahu tentang sejarah patung-patung tersebut Kemudian dibisikkan kepada mereka bahwasanya Nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian dahulu menyembah patung-patung ini Kemudian barulah terjadi syirik pertama kali di di bumi ini Baru kemudian diutus Nabi Nuh AS Yang mengingatkan kaumnya mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, Yang mengajak mereka kembali kepada pengisahan kepada Allah SWT ini menunjukkan berasalnya bahaya tentang fitnah gambar ini dibangun bola fitnah patung dan ini adalah sebab kesyirikan terjadi pertama kali di di bumi ini. Wallahu taala alam. Bolehkah kita mempelajari tauhid dengan mempelajari sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jais? Kita mempelajari tauhid sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Dan sunnah Nabi saw dengan pemahaman para sahabat. Alhamdulillah cukup bagi kita di dalam mempelajari tauhid, ya, mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat dan dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah wal Jamaah. Tanpa kita yang menggunakan akal di dalam menetap, menetapkan sifat-sifat Allah azza wajalla. Ini yang sudah disampaikan oleh uh, Syekhul Islam di dalam kitab Ied al aqidah Al-Masihiyah. Yang secara ringkas kita mempelajari tauhid al-asma wa sifat adalah dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berupa sifat-sifat Allah swt. Kita tetapkan yang kita imani yang sebagaimana datangnya tanpa kita mentakwil tanpa kita mentahrif. Tanpa kita mentakwil, tanpa kita menkasih, kita imani nama dan sifat Allah Azza Wajalla. Sebagaimana datangnya, tanpa kita mentakwil maknanya, demikian pula tanpa kita menyerupakan nama dan juga sifat tersebut dengan nama dan juga sifat makhluk, demikian pula tanpa mentahrif yang mengubah laphatnya, mengubah maknanya, dan juga tanpa mentakwil, yaitu tanpa mengingkari, mengingkari nama dan juga sifat tersebut atau mengingkari maknanya. Ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jama'ah yang diyakini oleh para sahabat al-adhan al dan ini yang merupakan aqidah Imam yang empat ya baik Imam Syafi'i, ya Imam Ahmad bin Hamad Imam Abu Hanifah, Imam Malik mereka satu di dalam masalah aqidah al-asma wa sifat ya, yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW Demikian mula apabila Allah menafikan dari dirinya sebuah sifat maka harus kita nafikan. Apabila Rasulullah SAW menafikan dari diri Allah sebuah sifat maka harus kita nafikan dengan menetapkan sifat yang sempurna yang merupakan kebalikan dari sifat yang dinafikan oleh Allah Azza Wajalla. Apabila Allah menafikan dari dirinya kezaliman Allah mengatakan Inna Allah la yadlimu biskala nara Allah tidak zalimi. Yang sedikit pun, meskipun hanya sebesar darah Ada yang mengatakan darah adalah semut yang paling kecil atau semut kecil Allah menafikan dari dirinya kenaliman Maka kewajiban kita menafikan dari diri Allah Kenaliman kemudian kita menetapkan bahasanya Allah adalah maha adil Dan bahasanya Allah maha bijaksana Menempatkan sesuatu tidak eh, menempatkan sesuatu pada tempatnya Tidak ada kenaliman di dalam perintah Allah tidak ada kezalimah di dalam larangan Allah Tidak ada kezalimah di dalam takdir Allah Yang kita nafikan dari Allah kezalimah Dan kita tetapkan bahasanya Allah memiliki sifat al-hikmah dan bijaksana di dalam Di dalam uh, sifatnya Demikian pula di dalam uh, Di dalam perintahnya, larangannya Demikian uh, pula di dalam takdirnya Allah Ta'ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan Wa'a'billahi taufiq wa'l-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh